Të gjitha mirë njohjet më të mira dhe më absolute i takojnë vetëm zotit ton, Allahu gjelle gjelalu hu, zotit të botrave kryusit të gjithsis, përshëndetjet më shira bëkimët të zotit qofshim bi më të mirin dhe zotriju në pengamberve, Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, bi vlezërit e ti prej pengamberve aleyhimus salatu vë selam, pastajnë bi shok të ti besnik, në bi familët ti të ndërshme, me bashkëshortit e ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin, anë e kanë në botës me të mirë dherën e ditën e kiametit. Vajzdoj me lejnë Allahu Gjellu Aala, këtë serial dhe varkë të ligjaratave dhe të derseve, mbi jeqkrimin, biografin e njerëzve më të mirë të cilët i gazgjithë Allahu Subhanahu e Teala, i gazgjithë me dijen dhe urcin e ti të, dhe i ka bo shembollëtir për neve e që neve obligohemi që të dim nga historit e tëre apo mësë paku ata qka e ka shkoqit Allahu gjele gjeleluhu ata qka e ka shkoqit Allahu te barekehu e tala në librin e ti historit e pengamberve në librat e muslimanve janë, janë voluminose janë të mdoja ka shumë dhe neve nuk në prëmton koha dhe nuk premton durimi gjithashtu që neve të ndalimi me gjdo rast dhe me gjdo nxarje me gjdo rëfim të cëne kanë siel djetarët në për librat e tëre. Andaj që mi adhan haku nxdo për nga mberi s'paku me përmendit që kanë nga jeta e ti neve duhet që me shkurtue nga jetet e tëre, nga nxarjet e tëre. Dëshira për ta njoft për nga mberin tonë sallallahu aleyhi ve sellem për neve shumë më e madhe dhe shumë më e dashur mirë po në këtë Ramazan e kemi bërë një jetë që të njoftohemi me vëllezrit e Muhammedit aleyhi salatu e selam e që Muhammedit aleyhi salatu e selam mi akushtu e një Ramazan të tër andaj njohja historisë e për nga mberve ka dobitë të shumë ta dhe me nuk dëndalmi me dobitë se i ka kjo mesele Mir po njëra prej tyre neve na duhet, neve na duhet, a dha ajo është si më ndjek, si më adhuroj Zotin tonxhël le xelalu. Ky është qëllimi. Si të përmirësohemi më shumë dhe t'i afrohemi ibadetit më cilësor, të cëna kërkon Allahu prej neve. Që Allahu xjel le xelalu utjet razi prej neve dhe t'jet i kënaqur prej neve. A ka ndonjë rrugë tjetër Ako ndë një shkollë tjetër nuk egziston, është vetëm një rrugë, ajo është rruga e pengamberve, rruga e pengamberve. Anda jetë shkrimet e tyre nuk duhet me qenë fladitje me gjliseve, po duhet me qenë nëzitje për tu përmirësu e jetë ajon dhe kualiteti i adhurimeve tona. Neve kemi ngelë të kademi ale i salatu e selam. Dhe ademi ale i salatu e selam ka një i sori të bushme, Dhe ka një histori të gjatë dhe të madhe. Dhe Kur'ani është çelësi i historisë së tij. Kur'ani në shumë sure ka përmendur Ademin Alayhis Salatu wa Salam në pesë sure krijesore e ka gjanuar rrëfimin e tëra. Allahu Tebareke të të ve Teala dhe dietar kanë thënë, Allahu e ka shkoqit Ademin Në shumë sure për të të regu e lojin tonë Se na e shof në vete në pasqyre Të kademi a leji salatu e selam Qysh e përmendëm prejdo bive Të dheut, të loqit, të ngjizur E pas taj të flakrum, e të ndzem E pas taj ka fri shpirtit Ka në shof me aty, aty e shof me vetë vetën tonë Ndryshimet e tona, butësit e tona Në ngurësit e tona, jetët e tona Mërolat e tona Bo seshet tona janë tekaj. Tekaj alei salatu wassalam. Andaj Ademi alei salatu wassalam u sht me isori të bushme. Neve ne dëshironim sot me përfunduar nëse na mundson Allahu xhelleu veala, edhe pse nëse ndalemi shumë me Ademin alei salatu wassalam, do të na morrin shumë ligjërata. Andaj nuk di, celën më xhanuë dhe celën më më paksua. Do të vazhdojmë aty ku ngjelëm. Allah e prezanton Ademin para melaçeve. Ju tha kjo është më i diheshëm. Ju nuk dënë çka diqi. Dhe e prezanton me argument, dhe e shfa që është faqa e argumentit se është më i diheshëm. I pyeti për emrat ata nuk dënë a dëm i diti dhe e boni më të privilegjuum tek ai xhel gelelahu. Pastaj Allahu bare, te barekau te ala e tregon një rast tjetër. E tregon një rast tjetër në këtë prezntim dikush u revoltua. Në këtë ndërim dhe privilegjim dikush u revoltua dhe nuk ishte i kënaqur. Allahu i jelleva ka bërë me këta në shumë sure. Ne vetë do të ndalim me surën El Hijr. Dhe tek kjo ngjarje dëshirojna me pa një sifat dallim mes Ademit dhe Iblisit. Gjasë na tham nuk dojna me i shkoqit historit vetëm u kënaq çpak. E lexova një roman, e dëgjova një xerat, sa mirë kishte ndodhur, sa interesant kishte ndodhur dhe më u mahnit dhe më u çudit. Jo. Allah i sjell ngjarjet për me mërë i bret. Adhe ka thënë Allahu të barëke vë të alë në sunën e lë hasher, fa të biru ja ulil e lbëbë. Në gjernë një mësime oju njërë së të mengjës. Në gjernë një mësime oju njërë së të mengjës. Ajeta është mësim. Ajeta është mësim. Djetarët kanë thënë, ka dështu a i cili. Sot dinë barabar me dje. Ka dështu e, ka humë, Nuk ka rrit fitore A i cili din sot sa ka dit dje Qa thune se sot din ma pak se dje Ka dështu a i cili parabardi E para me ndo se njërzit i harrojnë djet I harrojnë informacionës që i kanë morë Andoj Allah u te bare kjovët e ara Dëshiron nga këto që të i barë Mëna i bret Allah u kërre prezentoj paramelaceve Dikushur revoltu e dhe Allah u gjellua në surë el Higjër e të regon një tabiat të iblisit. E qëka në duhet iblisit ashtë? Iblisi idull karshi Ademit, e me dalin karshi Ademit në ka dal karshineve. Në ka dal karshineve dhe kemi nga një konflikt të madhë me ta. Kemi një front të madhë me ta dhe një luft të madhe me ta. Dhe nuk ka mundësi me gjithë pache me ta. Djetarët kanë thanë, Allah u na e ka sielë në njarën e iblisit dhe luftën me iblisin në njarën e ademit për të të regu qëfar armitsi e ka me zbive të ademit dhe ati dhe s'ka dikush që ka mundësime e ndalë këtë luft po, dikush thot mu nuk umhin u dhaj qka, qka mduhet a i muhe zdo me pas pun me ta djetarë kanë thonë ti zdo me pas pun me ta pa ajdo me pas pun me tyje Ti nuk do në paspun me ta, po ai do në paspun me tije. E kjo është armiqsi e përbetuame. Ande ka thënë Allahu xhallahu ala inna ash-shaytana kana lakum aduwan mubin. Shaytani është armik i juaj. Çfarë armiku? Ka disa armiq, ka armiq me të cilën mundesh me vendos marrëveshje. Nuk ngucem, as të nguci, as nuk u um nguc. Vendos marrëveshje me ta. Pika të cilat Munën me garantue, mësë përleshje. Mirë po me i blisin, nuk ka asë teoria, asë praktikë. Më bine, tha Allah u gjellëvala i qartë. I qartë, nuk ndalet ajë. Shikone, Allah u gjellëvala se si e prezenton i blisin dhe në natyrën e i blisin përbalë kësaj Allah e ka të regu natyrën e ademit. E neve du të me anu ka natyra e ademit. Ka natyra e ademit. Vesselam, dhe thamë sa djetarët kanë thanë, Allahue ka kryu ademin nga dheju drejt për drejt, dhe neve nga ka kryu në përmjet qiftëzimit të burave dhe grave për një arsyje, që me konë modeli ajë, që me qenë modeli ajë, a.s. Thëtë Allahue te bareke vë te ara, wa idhkale Rabbu ke li l'mela i këti, inni khalikun bashëram min salsalin, min hamë im mesnun, Kërë Allahu ju tha me lacheve, do të kryoj një njëri nga loqi. Dhe i ka përmen këtë faza, që ka i përmendëm një lëgjeratën. E kalume, Dhe i dhe se wejtuhu, wa në fëkhtu fihim rruhi, fe ka ulehu sa gjidin, tha Allahu gjellë gjelaluhu, e kur ta përsosi. Kur ta përsosi. Dhe djetarë kanë tha në tëfsirin e këti ajetit, Allahu nuk e ka përdor keqëpërehje, se uvejtu hu për vetëse për njëriun fe i dhe se uvejtu hu e ka përdojrë dhe shë për njëriun kur ta përsosi ndërtimin, formësimin e ti dhe kjo është ndërë për neve kjo është ndërë për neve sa Allah u ka thonë kur ta përsosi krijimin e ti dhe qka? nuk mbaron me kaqë u anëfëkhtu fihi më rruhi pasi kalun fazat e dhejot dhe u formësu në formën më të mirë pamje, mirë po mbet, endo i ngurt, s'ka kur gjatë të kaj. Tha, kur ti fri, shpirt, drejtë për drejtë nga ona jeme, qka? Fekau. Këtu është një fe, një harthë fe. Diretarë thonjë, fe u taqib. Feja e cila, jo feja, po shko një fe, e cila nënkupton dhe primë të menjë herëshëm që nuk kanë në mesë Fejës edhe aso që kosë posë për para dhe veprimit, asë një pritje. Tha Allahu Gjelluala, kur t'i fri për i shpirtit, feka u, me njëherë me i rasejde. Me njëherë me i rasejde. Fejës e dhe me la i këtu kulluhum e gjmaun. Të gjithë me laqët, thët Allahu Gjelluala dhe këtu e kasjel gjithë ashtu fejë. Fejës e dhe, me njëherë kanë rasejde. Me njëherë. Dhe kjo është gjithashtu privilegjë Që menjëherë kanë ras e gjithde Melaqët e Zotit të bareke Wa të ala Kulluhun e gjmaun Pa për jashtim të kurkujna Për e gjithdi kujtë I qili s'ka qejmë pre melaqëve Tëtë Allahu gjelluvala Illa iblise eba Përveç iblisit Refuzoj Dhe eba në gjuhën arabe Eba, jeba Fëhua ebij Nuk është me refuzu, po është mu majtë me të madhë Jo të vetëm që ka refuzu, pa ka qëndruhe me një formë që Nuk jam të eba këtë veprim, po edhe e meritoj mësë me bëkëtë veprim N Nuk e baju në këtë veprim se së më takon muhe Gjithë dhe të shofë mja jetë Thotë Allahu gjellë wala Illa iblise ebe enjekune me asajidin Refuzoj me ra me ata qabanë në sejgde. Pasaj thëtë Allahu gjellëvala. Kale ja iblisu. E Allahu i tha, o iblis. O iblis. Ma me neake. Qka të pengoj tyje? Shikonë Allahu e don arsujë. Qka të pengoj tyje? Dhe psa Allahu e din. Qka të pengoj tyje? Qka i pengoj... Pse ti nuk i rave sejgjde dhe pse nuk keve me ata qka ronë sejgjde me njëherë, qohë përgjithë, shikon e përgjithën. Kale lem e kun li es gjuda li besherin, dhe ka përdor shprejhen, sikur që tha Allahu gjellewala, e lem e kull e kun, shprejhen e cila është folja e tashme, me mohimin e të kalumës e cila kur të bohët bashk e ka përqëllim, asë në kalumën, asë tashë, asë në tardhëmën, së më takon me boqeta. Ja, unë nuk, nuk kam mundë, se ku më bo kur, asë se bajtashë, asë muj me bo kur. Ka thonë, lem e kun, kursë, kursë më ka taku me bo ketë veprimë. Dhe kjo është një armitësie përbetume. Dhe këtu djetarë nga në thanë, Allah uja kanë djerë në pahë natyrën, Në na pah natyrën E që ka shumë për e njerëzë që kanë morë natyrë të qëjtanit Thëtë Allahu gjellu ala Lem e kun li es gjudeli besherin khalaktehu min sal salimin hamë im mesnun Nukum takon mu mirasec dhe ati qëli është kriju e ki kriju ti Për e qka? Për e një loq që qka i vjen e rakete Dhe kjo e ka mashtruë Kale fekhruj minha fe inneke rajim I tha Allahu gjellu ala Dil prej këtu se ti e i malkuar Dil prej këtu se ti e i malkuar Djetarë gandhon A e vëreni këtu një dalim Allahu kur e veti arsien i tha o i blis E kur nuk pat arsien i tha o i malkuar Dietar gan thon Allahu për shkak se arsyën, shka për sallem, e don arsyeën që i ka thënë pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam e thirri me emër dhe vlen njeriu me thirr me emër e kur ai nuk e meriton më atërë mersifatin e veprës së tij andaj neve bavën alë emrin e mirë krejtë prind jallon emrin e mirë Mirë po veprat e ti ja ndryshojnë emrin, andaj dikush e mërë emrin në bashkë të veprave të ti, dhe ja haroj njërzit emrin. Andaj kush e një fësot i blisin me emrë, po këti thënë shëjtani. Pse valë, për shak vepras të tina dhe natyres së ti, tha Allahu të bareke wa të ala, wa in ne alejke e lajnët e ila ju middin. Tha ti takon malkimit deli ditën e gjekimit. Pasaj tha Allah u gjellëvala, në gjuhën e iblisit dhe këtu vërenin i tjetër dëllim. Tha, kala Rabbi, fa andërni ila ju mjë bërëtën. Tha, o, Zot i jam. O, Zot i jam. Dhe e tarë thojnë, në gjdo ajet, Me të vërtetë, sigur të dalim me gjdo jetë, ne e me në shkëllit gjelata. Mirë po, javlen me i ditë këto, që me ditë se shka në Ademin, ale i salatu e selam. Pak, para kësa i bisede, pak, para kësa i kërkese, i blisi nuk i tha ozotia. Pa i tha unë e si bise i gjde, dhe nuk e përmeni rabbi, nuk tha rabbi. Kur ndryshoj raporti, kur allohin ja hedhi malkimin, Kje e pas e situata është pak me rëzikë Shmise sa mendova A i mendoj se ka mundësimi të i kalu Këto situata Qas let që shkujtën më katar të shumë E gjinacar të shumë E jo besimtar të shumë A ta mendoj se kanë me kalu let A ta mendoj se kanë me kalu let Ska logari Nuk ka hesap, ka E nuk ka hajgare me Zotin ton gjelle gjelalu Shikone, kur kebisej dhe me Ademin Disa djetarë kanë thonë E kam bu e ka hub hasedi, e ka hub zilia dhe s'ka pa as s'ka pa Allahun, as nuk e ka pa seriozitetin e veprës e kështu me radh. Kur ju ka qetësua edhe kur e ka pasë është pun mallkimi dhe pun me Zotin Jellwala, qala rabbi fa o Zoti jam. Zoti vet ka thënë edhe para se me e refuzue urdhin, qala rabbi fanzirni ila yawm yub'athun. O Zoti jam amjep afat deri ditën e gjikimit amjep afat deri ditën e gjikimit disa djetarë kanë thonë e kathir o zotë të jam që ti përgjigjet e kathir o zotë të jam që ti përgjigjet e disa kanë thonë natyra e ti ka qenë që të shtyhet që të shtyhet dhe e ka harru e se me kanë kopun ka deshë bushti dhe me Allah unë gjellë vahala argument për këtë mesele djetarë kanë thonë argument është se Aj, ishti njërzit mështime, Allah, u njëllu ala Ishti me i bëj luft, Allah, u të bareke Vë të ala dhe pas taj Pas taj të rheqet Pas taj të të allahu, u njëllu ala Kale, fe in në kemi në mundharin Tha ty tja pafat Ty tja pafat Pas taj tha Ila jomil waktil ma'lum Afatin e ki deri në kohën E të saktuar nga ana ime natyrisht Kale, rabbi bima E gvajteni Shkond duke ndryshu e formën e të folërit i blisi, keqë e më keqë. Aqë ma shumë shkamer garanta prej Allahot, aqë ma shumë ishtohet e keqëja. Si kur që është të vijat i njerëzve të cilet nuk e njofin zotin gjeni levala. Aqë ma shumë ju jepë Allahot garanta, ata aqë ma shumë shfrenohen. Aqë ma shumë Allahot ju qënë siguri, aqë ma shumë shfrenohen. Andaj djetarë kanë thanë, belaja... Musibeti është rahmet për Allahot Se nuk e lem e haru Zotin e vetë E nëse njëriut Allahu jazgjat Komoditetin, luksozin, ajharohet Shikon e iblisim Shikon e iblisim Atë shmashkum që kamit ke garanta për i Zotit Atë shmashkum e shtonte Shfashin e vedvetes Shikon e ta shkaj thot Zotit gjellë u hala Kale, Rabbi, bima e guajteni Tha, o oh, Zotit jem pasi që ndevijove nuk marr përsipër kurrgjë për mi veti. Jo që kam devijone, ti m devijove. Ti m devijove. Ja le fajin Allahu Jellal uala. Thoin në etorn në koment, fanbur ila'n la'in. Shikoje te Malkumin. S'marr faj mbi veti, po ja le Allahut e baraka u te ala. Fe bima gwaytani. Ti m devijove mua. Ata r çka? Pas i që tim dëvijove mua, unë e tashë kam i dëviju këta. Tim humbe mu, unë i humbi këta. Dhe kam i au zbukuruve dëvijimin. Kam i au zbukuruve dëvijimin. Pas i thëtë Allah u gjellë u ala, illa i badaka min humul mukhlasin, vetëm një kategoritë e njerëzve me ata dhe nuk kam pun, ku shën ata? Ropë të tu të sinqertë. Ropë të tu të sinqertë. Djetarët kanë thonë, i blisi përrej në fillimin e marjes e armicis dhe hyrjes në luft, e ka pranue se me një kategori të se ti kanë dësifate, s'kam punë me ta. Nuk kam punë me ta dhe ata nuk kam mundësimi josh. S'kam mundësimi provokue. Ata tjerët i provokoi sa të dush dhe i ka provoku të gjistë. Ta për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Nga gjdo një mi 999 hynë në zjarë Një hynë në gjennet Para me ndoni me ndoni njërzin nga një mi Nga një mi klasa Vetëm një onë t'i thuët dilë për në gjennet Tjerë dhe i thuët shkonin zjarë Ndhe tha Allahu gjellë wala O akëtherun nasi Fasikin Shumit sa njëzvë janë fasika Shumit sa o aba akëtherun nasi illa kufora, shumit sa e njëzë kanë refuzue me qenë besimtar. Val, se valë, se i blisi ka mashtruhe. Cilë është sifatit që ka thonë, së muj me prejshë këtë njëri, dy, e i bedek, robë të tu, ku shëpranon që është robë i Allah, dhe në gjenë që është robë i Allah, i blisi s'ka me tapun, se Allah e runë robin e tina, dhe një sifat tjetër, muhlasin të sinqertë, besnik me Zotin Gjellewa Ala, nëse je rob i Zotit dhe je i sinqertë me Allah dhe ja dorëzon atë çështjen dhe e ndoqjon ata, iblisi ka planu dhe ka miratu, s'kam pun me kët. Nuk kam pun me kët. Pastaj vet Allahu xallahu ala qal hadha siratun alayya mustaqim. Tha ashtu është. Çështojë është thave. Roptemi smulosh mi prek. Ibn Kajim el Gjauzinje prej djetarëve të muslimanëve thotë, Allahu e ka thonë të njëjtë në shpreje, që që ka thonë iblisi, ropë të mi su një prejkë, pëdha aj ka thonë ropë të tu su një prejki, Allahu ka thonë, hedha, hedha sërati, që kjo rruga jeme, që kjo rruga jeme, ropë të mi, të sinqertë, su një prejkë ato, e të tjerët, të tjerët keme i shkatruë, Të gjithë, thala u gjellu ala, ina i badi lejseleke alejhim sultan, tha me dëvërtejnë dhe i ropëve të me, ti nuk kije sultan. Ti nuk kije sultan. Djetarë kanë tha në këta ko shumë mësime, neve të të shkoqitim, vetëm dysa prej tëre. E para prej tëre, dalim shmëria dhe dimenzionet e larta, të mdoja, të ndryshimit mes iblisit dhe njëriut. E para prej tëre, Se tabijati i blisit është refuzimi, rebelimi, aroganca dhe mos bingë nda i Zotë i Gjelle Gjelle Luhu. Ka refuzume të parën, lem e kun, s'jamu në prej atërësht ka i biseshde, nuk jam të. Thjesht nuk jam prej atërësht ka të tipu kërkom prej meje. Kjo është dalimi i parë. E Ademi Alej Saratës Ramë nuk është i tilë. A i ka pranue detyra dhe i ka pranue obligimet e Zotë i Gjelle Luhala. Pas taj e a i ka rëshit dikun tjetër që është dhe ta shof a i ka rështjit dikun tjetër rështjitjet e ademit Allah u kam i falë rështjitjet e iblisit kush i përngjason iblisit në rështjitjet e ti Allah u nuk i falë andaj kur rështjit dhe lakon si ademi, shpresohet mu fan nga Zotit Gjellewala e a i cili lakon si iblisi vështjire ka mu pënduhe vështjire ka me ndryshuhe cila është ajo? e para prej tëre mosbindja ndaj Zotit mosbindja ndaj Zotit E dyta për e tyre, e dyta për e tyre edhe kjo shumë më rëndësi që na duhet me pas parasysh e me i përngjasu babës e mësë me i përngjasu armikut. Mësë me i përngjasu armikut dhe ati si në e do në të keqen, po i përmërgjasu babës tonë. Dalimi mes Ademit Aleji, Salatu, Selam dhe Iblisit, është se tu ditë banën ka një gjuna. Tu ditë banën ka një gjuna. Tu ditë dhe Allah i adha ka një urdhër. Iblisi të tha, birë sejtë dhe, ademi të tha, mëse prakë, që mëse prak, këtë pejmë. Mëse prakë, keqë të i kituat, që ta mëse prakë. Dhe ademi që atë ju joshë, me provokim të iblisi. Po, një dalim shumë i madhë, pas gjunahet. Djetarë kanë thanë, se endë të shikohen pas, Allah o pas tesit në shikohen. E pas tesit që kanë dodi, iblisi pas i ka boj, nuk i tha, ozot tamam, ma jep edhe një shansë për mirësona. Jo, ja tha o zot tim devi ove mua un skam kurf forfaj po mos e ki vendos si kështu le ma fatun e të mirë na me këta tash sigurt do disa njerëz nuk e pranojnë fajin nuk e pranojnë gjyqenin nuk kanë aftësi dhe komoditet brenda tyre dhe fuqi për ta pranuar gjyqenin e allah u jallalahu gjithçka çka do praneve me dhan thuani jena xunaçar edhe kërkoni falë ju fali përndryshe mund të jesh me fal allah u, me zon xhenet nuk sti Tha për nga mberi sallallahu alaihi sallu në një adit që e gandzir imam Bukhariu, tha alaihi salatu e selam, kullu ummeti jetë hulu në gjennet e illa men ebe, tha krejt ummeti jam ka me hin gjennet, përgheq ati qka zdo me hin, zdo me hin, së hapo të quditë, tha nja Rasullu Allahu a me i jëbe, tha oj dërgullat, gjennet a ka di kush ka ta zdo me hin, tha po, ka di kushka nuk don me hin, cilat jan ata? men e taani dhe khelel gjenne wa men asani fekat ebe aji cili mgon mua dhe mbinë dhe të mua, hinë gjennet aji cili nuk mbinë dhe të mua aji ka refuzu me hinë gjennet andaj kjo dhe allim shmori kjo kjo të abijat indrishushën mes iblisit dhe ademit o shta jo që ka na duhet me morë si mësim se iblisi nuk e pranën faj kur? dhe deri ditën e gjikimin nuk e pranën fajnë as neer nuk e ka nevojën dhe ka pranue me hyrë në zjarr mu djeg përgjithmonë me përfituar mallkimin e Zotit. E çka është mallkimi i Zotit? Çka është mallkimi i Zotit? Mallkimi i Zotit nuk dorohet. Hidhrimi i Zotit nuk dorohet. Sufjane Thaurin, më falni, Sufjan Ibni Ujeinën, e të dis Sufjan ata më thojë, Sufjan Ibni Ujeinë një predikatarve të mëdhoj të muslimanëve të gjeneratave të para e pyetën një ditë frejditve i than, o imam A ka diçka qka nuk durohet Zdurohet Kur kështë së në durojnë ata Tha kryesa Kërejt i durojnë Kryesa Njëri ju gjini kërejt Kërejt i durojnë Vesh një senë së në durojnë Qka është ajo? Ghadabulla Hidhrimin e Zotit Kur kështë së në banë ata Kur kështë së në banë ata Ajo shumë e randë Andaj lusim e Allah unë gjellëvalet që mështjeti hidhrumë me neve Deri ditën e gjikimit dhe pas ditës së gjikimit. Andaj, për natyrën e iblisit është çaj i hyr rrezikut me mallkimat e Zotit. I hyr rrezikut me mallkimat e Zotit. E çka përfiton nga kjo? Shumë mëkate Allah i ka mallkuar. Ka motën e ka mallkuar. Zinojën e ka mallkuar. E shumë më shumë gjinojave. Kufrin e ka mallkuar. Shirkun e ka mallkuar. Dhe disa njerëz janë të tillë, çka thonë, ani asht i mallkuar po në hijë. Ani kjo është e mallkuar po në hijë. Dhe pasaj qka, pasaj ndeshen me shumë të lashe, dhe zdinë si me dalë, e nuk ka mundësi me dalë ati ku Allah u gjellëvala ka malkue. E cili është dalimi mes atyre qka udhëzohen dhe atyre qka nuk udhëzohen, ata qka bojnë gjunahe dhe janë gjahila dhe ignorandë dhe humë me rrugën, pasaj përmirsohën, ata nuk kanë rëzikue, thjesht nuk kanë ditë, thjesht nuk e kanë ditë se kjo është endalume, dhe Allah i kanë largu prej ati e kur Allahu e shfas tek njeriu saj po i hë rrezikut atar Allahu jella wala ka nje trajtim tjetër me ata andaj iblisi nuk përmirsohet e ademi e ademi kur hyri në xhenet Allahu ia dha të gjithë të gjithë taknatit dhe për gjasivë që ia dha është havaja andaj do mundona me i përmend kret çka ka kohë të baje me me ademin deri tek vdekja e atina që të kalon tek pejgambert e, e tjerë edhe pse Shumica e mësiveve, shumica e mësiveve, kush dëshiron muzgërua në mësimet e pejgamberëve. Shumica e mësiveve janë te Akademi. Shumica mësiveve janë tek Ademi Alayhisalatu Wassalam. Dhe nëse një nga një mirë, ajete që i ka thënë si Allahu i جل و علا, dhe hadithat e pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam rreth Ademit, shumica e mësiveve janë aty. Shumica e mësiveve janë aty. Ndërsa pejgambert e tjerë i jan refleks i ademit pjesë nga ademi çu do ta shohmi hasan al-basriu e kanë pyet cili është cila është kriesa më inteligjente ku ambledh kët mendja kët mençuria kët arsye sa te ademi te ademi thaa me gjithë këta ka hangë pëjmën, tha me tha e ka hung pemën thaa me gjithë këta thaa se pemën e ka hung me joshje është josh dhe kjo gjithashtoj është për mësimet Se njeri ju sa do që e ka mendje në madhe. Mendje në me posë gjigantë, e më ka në intelekti ma i madhe, intelektuali ma i madhe. Nuk paramendoa për e ti se nuk ban gjuna. Hasan al-Basri ju tha, a, kalun nës, edem, ale i salatu e selam. Njeri ju ma i mendje që ka egzistu, ku shan? Ademi. Ademi, ale i salatu e selam. Pse? Tha se Allah ka e ka kryu me didur të tina. Allah ka e ka kryu me didur të tina. I ka fri shpirti direktë. Gjelle Gjellalu hu Ati është mbledhe gjithë bukuria, gjithë menquria E gjithë fuqia Andaj preja sajë që ka e përfitojna është se Ademi a.s. kërhirin Në gjenet dhe Allahu ja prezentoj kret gjenetin Dhe i tha këtë që ki është e jotja Kna që që ka dush Ja banin një grue, një bashkëshorte Një palë tjetër që ka qytë Allahu Gjelluar Lieskune i leja që të qëcot me ta dhe të këtë komoditet me ta dhe le zeta dhe knaci dhe sa ti ka caktua allahu, i gjele, gjele, luhu, dhe se ne e mërtoj Hawa e Hawa është e mërë prej haja, prej jetës nga se prej saj buron jetëa prej qiftzimit më ademin dhe Hawajën buron jetëa duke u shëtit dhe diator kanë polemizuar se sa vite ka ka jetuar në xhennet 40 vite e këso me radh disa kanë thonë ma pak e më shumë nuk na intereson ajo meselë nga se nuk ka as ajëtas hadith ajo që ka është më rëndësi se pas porjetimit të shumë knacësive mendja i ka skuqur të çajësh ka mos e prek çata çata tha, tha mos e prek kritikituat çata mos e prek a mirë por njeriu të kujtuhet mos e prek çatë i intereson Mi a shfaq krejt bukurit, krejt hjeshit më të mdoja, edhe mi a mbulu një të zez, edhe mi a mbulu një të zez, edhe mi a mbulu një të zez, edhe mi a thonë që ta më seprek. Krejt këto i largon, që tu, që ka pat që tu? Mi a paslën zbulu me nuk e kish shikue, mirë për kërri është tonë më seprek, këtu provokohet. Djetarë kanë thanë, kur Allah i thamë më seprek, a ju provokue, që ka pat që kjo? dhe ki provokim u shtu e me dozën e iblisit kura i tha e qatish ka Allah u ta ka ndalu sejnët matë mire janë qëti sejnët matë mire janë qëti sigur që njëri u ti dokun se sejnët matë mire janë haram djetarë kanë thanë në spigimin e këtëra jetëve dhe aditeve ka për njërzve dhe ka histori një gjarë nuk du ti cekje ato detalë nuk le interesojnë Allah u gjelle gjelal ju ka njërzve ju ka falë bashkëshorë të të bukura bashkore të të bukëra, që për ato bashkore të diku shkisht donë meher të madhë, me gjitha ta syri ju jetë haram. Allah ju ka dhonë diku i shtëpi të luksoze, të mira, apo të mjaftushme, syri jetë dikun tjetër. Ju ka dhonë pasurit mjaftushme, syri jetë dikun tjetër. Pse? Se ata e ko haram. A këta e ko hadhoth. Ata e ko haram, e këta e ko hadhoth. Kjo ka buron kjo. Rete adejmë, jale i salatu, vë selam. Kur ufut në gjennet, Allah u të barek e vëtale i tha më seprek. E i blisi që ka i tha? Tha, ma në haku ma rabbu kuma an hadihi shëgjara illa an tekuna me lëkejni, au tekuna minër khalidin. Tha, Allah u gjellëvalen, luk ja u ka bo haram që këtë pëjmë, veç për dë mesele. Djetarë kanë dhënë, Ademi, Sigur mos ti sjojsh e kish kuptuar rrenën për in start. Shigone natash edinase, kjo arren. Mir pa ademi, anta njeriu shpesh harë, disa është haram. Kur e di, mos e ta boje. Iblisi në start kur ka i ka gallëzuai ka thënë, "Allahu nuk ta ka ndaluar këta veç për dy arsye. Mos të bahosh melaçë, apo mos thyesh i pavdekshëm." Drejtori kan thonë, "Pasiguria i iblisit Ashtë dashtë me qenë argument për Ademin se kjo s'ko ka mesejle e qartë. Se kur edin dikush nisen me dije, në thamë se Ademin t'ja ka dhej me dije, laps, kjo e ka emenim lapsë, kjo t'avolinë, dhe ka me bije, me dije dhe me prova. Iblisit nuk patë prova. I tha, ose t'a kanë dalu, mësë buba me lache, ose mësë t'jesh i pavdekshem. Që t'jetë është pa fundë. Djetarë thonë, pa lëkun shmëria iblisit, se ka ditë që ka mesejle, a i E shkon dëlil për Ademin, mirë po provokimi e ka habit. Në disa transmetime Havaja i ka thonë, "A e provojna?" "A e provojna?" Mirë po kjo nuk ka bazament dhe nuk ka argument zot e dëshmojnë këtë meselë. Kur e hangur pemën, Allahu xhallahu alaih tha: "Alam anhakuma an tilkum ash-shajara wa aqul sh lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin." dhe a nuk ju ndalova juve të dyve pri kësa i peme dhe a nuk ju thashtë se shejtanin e kini armik djetarët kanë thonë se ademin a leji salatu e selam e provokun disa sende e para lakmija të provoja ata e cila është e mbulume e dyta mës me vdek me jetu pa vdekshëm mës me përfundu kur me jetu pa përfundim Dhe kjo është instikti i njeriu. Dhe kjo është dëshira më e flaktë e njeriu. Njeriu kret i jet, mos më vdek. Dëshira më e flaktë Etina është mos më vdek. Andaj për mësimin që ai kuptoi nga kjo, sa është ademi është jo që është provokue nga dëshira mos më vdek. E njerëzit për tabiatin e tyre e kanë se nuk dëshirojnë më vdek nuk dëshirojnë me vdek që është dhe të shofëmi se Ademi Alehi Salatu e Selam njëriju i cili e ka shiju gjennetin direkt, drejt për drejti kër i ka ardhë me lasë që më jamur shpirtin ka thonë, a nuk më kanë bete dhe disa vite? a nuk më kanë bete dhe disa vite? me lasë që të kanë thonë po të kanë bete po të jakiduru një djallit tanë ato Davudit Alehi Salatu e Selam a në djetarë kanë thonë jo shë e njërijut dëshira n njëri pse vall. Wa nafakhtu feehim min ruhi. Ka është një shpjegim, kjo është më i paraforti. Wa nafakhtu feehim min ruhi. Allahu Gjell Jellaluhu e ka hedhë tana një meselë, një element që na e kenë brenda neve. Dhe kjo është sekreti më i madh i njeriu, që s'do të më vdek. Pse s'do të më vdek? Pse nuk do të më vdek? Diator gan thon, sepse në në njeriu ekziston një meselë, një element që E ka prej Allahu, tabarik wa ta'ala Allahu i ka fri prej vetës وَنَفَخْتُ فِيهِ مَ الرُّحِ أُنِي كُمْ fri ati prej anestime Ibn Qajm, El Gjozije, ka një liber shpirti Këta e ka përmenë këtë mesele Ka thonë njëri ju, i është fri për janës Allahot Andaj së do me vdek Argument, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhu sallam Në hadithën se kanë zirë iman muslimi Lëu ta'lemul behimetu Ma ta'lemun Ma ekeltum semine Ka thonë me dit kafsha Dallimi mes neve dhe kafshës Me dit kafsha, që ta qëka ju e dini Qëka e dini Ajo nuk de as planifikem, as dëshir për mos më vdek, as dëshir për më jetu, nuk i ka ato mesela. Nuk nuk nuk i shkojnë mend këto. Ka thonë mi pas ajo si ju, s'n kish i hangur mish kurr. Pse vallë? Sepse me dit ajo se po therrrët e kanë planin për më hig. Po ajo nuk e ka shpirtin nuk e ka kët ruhin që na ka dhënë Allahu te bareke u teala. Andaj prej sjifateve të Ademit e që është reflektuete na është se na e kenë na shpirtin i cili quhet ruh, nuk dojna me vdek. Nuk dojna me vdek. Dhe me kët sjifat Allahu ka më na e vazhdu jetën në xhenet për gjithmonë. Allahu xhelal na ba pri atë recit, na furnizon me xhenetët e tij na. Te bareke u teala. Andaj prej dobive që ka i ka nxjerë dietarët është se njeriu dëshiron me jetue pa vdeshëm. E dyta Lakmija e madhe Ademi lakmoj Shumë lakmoj Dhe i pat të gjitha dhe prap lakmoj Tha për nga mberi sallallahu alaihi sallam Lohkana li bni Adem Wadim mine dhehbi Lepte gathanie Wa lohkana le huth Nëse i kish pas biri ademit një Prej luginove Me qka? Me pat ligjana? Me perime? Me pem? Jo, me ari Me, me ari, me altan, kishton me posa dhe një. Me pos, mi pos di lugina, lep të gëtheli dhe, e kisht kërkue, tretën, e mi pos tre lugina, mi thon janit, qëto tri bankat tuat janë, a, a u frine, pa pëse mështë me posa dhe një. Kë e di ju në nështa, kë e di njërisë që ka i ndodhë? Njëri ju në ngopët, Kjo, të gjithë dhe neve në ndodhë, për dhe që ka në ka mbrojtë Allah, u gjellohala me iman. Mi thon i ki A e ki bollë Pse mos me i shtu e këto Pse mos me i rritë këto Dhe me e posë bugjetin dhe matëmallë Tha për nga mberi Alej salatë e selam La jem le E se mbush këtë pangopsi Të birit ademit përre të të rapë Dhe jo E qka e mësoj ademin Kër i tha Allahu gjellewala Ih bitu min ha gjemi al Zrip një posht Zrip një posht Se ti e shkele, urdin Allahu e Allahu Tebareke Wa Teala E kër e shkele urdin, qka bani? Kala Rabbena, dhalemna, enfusena Fe illem të gfillena Wa të rhamna Le ne kunenne minë al-khasirin Tha, o Zotion E kjo kërkohet prej neve O Zotion Shumë lakmojna Shumë shpresojna Shumë jena gjunaqar E dina që parejena Shumë mire dina që parejena Edhe ti e ti ma mirë sena se qëfar e jena Edhe te a'lemu bina minna Tha për nga meri ale i sara të sam O Zot, ti na njëf neve ma mirë sena Qëka e njëf na vedvejten Fëk fillena na fal neve Qëka tha Ademi? Në kundër të ne iblisit Tha o Zot i jonë Bashk me bashkërëtën e tina Dhalemna e mfu sena I banëm zullum vedvejtes Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e përkatsoj gjunoht e vetvetja. Dhallam na emvusana, ibnam zulum be vetes, fa illam taghfil lana, ne senukna fa neve. Dhe kjo është një mësim shumë thetar i madh. Diëtar kanë thënë, gjithë qëllimi, çka Allahu e bën këtë proces, është t'i njihen në xhennet, e provokoj, e, e bën hasetji iblisin, e la mushëtit, ja krijoi havajën, e zbritin tokë këtit për çka të fjalë. Për shket fjallë. Rabbena, dhalemna, enfusena, fe illem të gfillena, ve të rhamna, le në kunen në minën khasirin. Vëqë për shket fjallë. E na nëse nuk e thoi në shket fjallë, e hum mi qëllimi në jetës, tha o Zotë i onë. I banëm zullumëve dhetës, e nëse në ti nuk në falë neve, këna me kondë për i dështumëve. E Allahu e do është të shket fjallë. Allahu jam sojë. Edhe e fali Allahu të barëke, Ta fetebe alej, Allahu ja pranoj pëndimin. E Allahu kretë këtë këtë krijim që kanë e kabon dhajneve është me i thonë, o Zotë këna gabu e, anafal. O Zotë, jena zullum qar, anafal. O Zotë, e di që i kam gjënoj, anafal. Kjo është shumë ma e madhës e i badetet e tua. Kjo është shumë ma e madhës e i gjitha dhurimi jëtë, kur ti i thë u Zotët, o Zotë, këm gabu e, këm gabu e. E pranoj Andoj kjo është prej meseleve që i kanë zirë dhjetartë Se njëri ju duhet me kërku fali prej Allahu te bareke Vë të ala Primësimeve tjera Që ka i nëzirë nga njarja e Ademit Alei Salatu vë selam është një adithë që i kanë zirë imam Bukhari ju Dhe imam muslimi Dhe kanë zirë të gjithë muhadithat e tjerë Ku pengamberi Alei Salatu vë selam E ka të reguë Një bised Mes Ademit dhe musës Alei Salatu vë selam Në mësime q dhe në ajete që kalun egziston edhe një grumbull i madh i ligjaratave me dëvërtet egziston edhe një grumbull i madh i ligjaratave mirë po duhet me i shkurtue do e mos një biset mes Musës dhe Ademit Alehi Salatu vësselam nga Ebi Hureira radhi Allahu an se për nga mberi Alehi Salatu vësselam një ditë prej ditëve ka than Hage Musa Ademe Alehi mësselam një ditë prej ditëve janë takue Ademi Alei Salatu e Seram me Musën në të qie dhe Allahu gjellëvarja ka mundësu një biset me Ebo tila është ka biset tha, fe kale lehu e i tha Musa Ademit entëllëdhi akhrajtë të nësebi dhembik tia i cili me gjunahin tan i ki nëzirë njërzit për i gjennetit o është kajte hum dhe i ki mjerua ta. Musa lejë salatëve seram, ka mënduë se gjunaja ademit, është sebep që kitë kjo, kitë kjo mjerim dhe kitë kjo, kjo problematik, që ka ndodhë kitë dunja, kush i ka fajët? Ademi. Me qëfar logike, djetarënë të tefsirë kanë thanë, se ka bohe një loj shpikimi Musa në kokën e tina, se mësme pas hunger payment, kishme i dalë kitë në gjennet, si që ndodhë kjo problematikë. Mirë pa Allahu, gjellëvala, ka të rëgudisht ka tjetër. Tha për nga mberi, alejë salatu vë selam, fe kale Adem, e Adem ja këthej, ja Musa, o Musa, nuk është meselja qështu që shpo mëndon ti, tha, entëllëdi stafak Allah, tia i cilët ka zedhë Allahu. Djetarë kanë thanë, pëse i tha Musa qështu? Pëse i tha Ademi Musës qështu? Pëse i tha Ademi Musës qështu? Musa a.s. ju i dini se i ka bodo problematika, të se tja ka falë Allahu Gjellewala. Një për të tëre, ka vro njeri, du dosh më ndih mu njonit, për i bëni Israelve, më një të mshu me të grushtit, e ka mposh një rion të vdekur, dhe ka rdzue të vdekur. Kjetra, e ka hedhë posht të vratin për i nervoses. E kështu me radhë. Andoj, Allahu Gjellewala e ka mësua Ademin a.s. mi thënë Musës, en të ledhista feka Allah ti të ka zxedhe Allah me të ka, ka zxedhe bikelami, me pengamberi dhe me me të poljur pra o Musa ti veti e pengamber edhe vet drejt pëdrejt ka folë Allah djetarë kanë thanë ka ti veti e pengamber e të ka folë Allah edhe ti ki po disa sende qka po më qërton muë unë e ku më hang një gjuna po dhe ti ki po disa djetarë kanë thanë etelu muni, që që ka i thot? I ka thënë Ademi, apo më qërton muë, ala emrin, për një qështje, ka dë këte behu Allahu a leje, kable enje hlukan i, tha o Musa, a i të më qërtu për diçka, qëka Allahu më ka shkryt, me boqa ta, me ndodhë që ajo, para së me më kryu e, pra a qërtojt njeri ju për diçka, që ka e ka shkryu me me ndodha jo, pas ta i thot, Një transmitim djetër Apo ma ka bo kader Mendozë që ashtu Allah e ka të këtë këtë këtër Qështu e ka të këtë shijun Edhe e ka të këtë djelë Edhe e ka të këtë në zetin Kështu ka posë mendodhë kjo Me zbritë prejënëjtit Në tokë Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Thapë nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Fë hajgjë Adem u Musa Kush ka në fitojë Tha për nga mele ale i salatu e selam E fitoj Ademi Muson Pro kushe pat në të drejt Ademi Pse val Sepse Musa ale i salatu e selam Ka mëndu se gjunahi i ademit O shkak i zbritjes nga gjenneti Mirë po nuk është kështu Ajo që në ka zbrit Neve prej gjennetit dhe ademin Ale i salatu e selam është një dikka tjetër Ajo është pasoja e gjunahit E pasojë në gjunahit Kushe ka caktu Zotë i onë gjellë gjellë alohu Zotë i onë të barëke Lë të ala Andaj, Ademi a.s. I ka than Pra djetarë në shpegimin e lisonetit Edhepse në këtë hadith kanë deviju shumë grupe Dhe kanë mendu e se njeri u kur banë gjina me than Më ka shkujtë Allahu Kini pak si njerës ka than Bajnë gjunae, bajnë më kate I shfrenon Allahu i gjellë valë dhe rëbelon Dhe i than Po që shtu e ka shkrujt Me ba shkrujtë drishe, kësha më ndryshe Allahu nuk aguzohet për junatet tona. Ai është i pastërt e bare këu te Ala. Mirpo pasojat e pasojat vin pe Allahu te bare këu te Ala, mirpo ajo është prej veprave tona. Edhe dhjetord në shpjegim çka kan thon. Ademi ka thon, o Musa, un gumbo po juno. Bone si gumzrit juën tok. Kush ju ka zbrit? Allahu te bareka we te Ala, kan thon dhjetord. Lejohet. Kjo është rezumeja e kësaj bisede. Mësimi kësaj bisede. Lejohet dhe është obligim që njeriu kur ndrejçet, kur të përmirësohet, kur të bëhet i devotshëm, kur të kthehet Allahut, kur të bëhet njeriu i mirë me Zotin te barekehu te ala, kur të ndrejçet edhe ta merremetoje vetveten. Nuk lejohet dikush thon, të më thonë, a ide ti kush ikan? A ide ti çka i vënë kalomën? A ti u pas ke ndrejç? A ti u pas ka vendu? Afilani kanë bënë njeriu i mirë, afilani pas ka filluar me shkon xhami, po afilani çka me bau? Ata nkohen me ne për jashta. Kjo është iblisizmi. Kjo është, ata në konë me vazhdo me i blisina, jo, djetarë kanë thonë, në këtë hadith, për nga meri arej, salatë të sramë, ka dashme në adhanë një mësim, lejo ëtë njëri ju mu argumentu me kaderë, pasit jetë pënduë, me thonë qka, po, kam qenë gjënaqarë, kam qenë rrugë gëbume, s'kam qenë si duhet, mirë po tashë nuk jam qashtu. Këllohu ka dashme më mërmisue, kam dashme më dritue, dhe allohu më kam mundcu me më kaplu më shira e tina, dhe nuk kam faj për atër që kanë do të të kalumë, se s'kum ditë. Kjo është ajo që kanë djerët nga ki mësim. Për nga meri Alehi Salatu e Selam, gjithashtu ka të regu e se Ademi Alehi Salatu e Selam, ka jetu e njëmi vite. Ka jetu e njëmi vite. Për nga meri Alehi Salatu e Selam, e ditë për ditëve, rezimeja aditit, është nëzir Ademin a.s. para bive të ti, ja kanë nëzirë këtë bive të ti për para, neve në kanë nëzirë për para atina. Dhe në mesin e tyre e ka pa po një gjallë, të cilë gjallë i ka shkëlqi fëtira, dhe i ka ndryqhu fëtira, dhe i ka thonë, menhe dhe e rab. rab, i rabë, e i rabë i thojnë ozotë, ka thonë, që ki kusha ozotë, që ka pëndryqën fëtira, ju zhiru e gjhu, ka thonë, po shkëlqen fëtira e ti, ka thon ibnuke daud ka thon ësh djalit jot një prej djemve të tu e ka emrin daud e ka emrin daud a do i ka thon sa vite ka më jetu ki o zot sa vite ka më jetu ka thon 60 ka thon shumë pak o zot ai ka shiku vetat 1000 ki 60 940 vite më pak shumë pak o zot ai ka pulçy ai si djal Ka thonë, o Zot, shtoja pak, së shumë pak, zidë Alej, zidë fi umri, ka thonë, shtoja pak imrin, ka thonë, në nuk ja shtoj, vetëm ti nëse ja jep, pituave, ka thonë, ani jepja pitmijave, ka thonë, sotëm i adhanë, ka thonë, 14, barë me t'i bojë një qimë, një qimë vite, dhe Allah ja ka thonë, një qimë vite të Ademin. Kër i ka bo Ademi Aleji Saratu e Selam, 960 vite, ka orë me lëqëja, me jamur shpirtin. Dhe përmendëm në lëgjeratat e para, se me lachet jamur i shpirtin për nga mberdhe duke e ditë se kanë me vdekë, dhe e dinë se kanë me jetue. Dhe allahuj e gjithi, allah, adoha la, adoha me ardhë. Dhe kërka ardhë me lachja, Ademi ka thonë, ala herë t'i e, unë edhe 14 vite i kam, mas 960 vite. Ka thonë, unë i kam edhe 14 vite, ka thonë, 14 vite i ak i donë gjallit tanë. Jak i donë gjallit tanë. Th Wasallem, se tha Ademi a.s. ma fealtu se ku më dhonë nuk ja ku më dhonë shumë djetarë këtë hadithë e kam bëjtë sahih nisa për tëre e ka rëfuzue mirë po njarja si njarja është njarja interesante dhe imam dhehebiu njëri për djetarëve të muslimanve e sahi, ka bëjtë hadithin sahih ka thanë Ademi nuk i ku më bëjtë dhe në shpikim ka ardhë se dëshira për me jetuë e ka harru e se e ja ka donë gjallit të vetë 14 vite. Dëshira që me vazhdu ende, ja ka donë, e ka harru e që ja e ka donë gjallit të ti 14 vite. Gjithashtu për nga mberi sallallahu alaihu sallam, ka përmenë se Ademi alaihu sallatu vësallam është i gjatë 16 kutë se bëhu në dhiraën. Dhiraë i thënë kësaj pjesës dheri, dheri këto. Djetarë kanë dhënë në gjuhën tonë në, në mosat tona është i gjatë 30 meter. 30 meter ka qenë i gjatë dhe në disa transmitimin nga pingamberi sallallahu aleyhi sallam ademi aleyhi salatu e selam ka qenë i gjatë 3 meter e gjys. Ka qenë i gjatë 30 meter dhe ka qenë i gjatë 3 meter e gjys. Dhe ka thonë pingamberi aleyhi salatu e selam banort e gjennetit. Hy në gjennet në për mosat e ademit në përmasat e ademit. Pse vall? Sepse njeriu aq më shumë sa është i fuqishëm dhe është më i madh, më shumë i përjeton kënaqësitë e xhenëtit. Ande Allahu xhellahu teala e shtin njeriu në xhenet Allahu na vao për atë të Zot hi në xhenet ta Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu Allahu te bareke وتعالى e ka përmendse Ademi alayhis salatu was salam ka pas shumë fëmijë dhe transmetimet se sa fëmijë ka pas janë të shumta, transmetimi më i për afërt trasmetimet më të larkëta janë se i ka pos 400.000 vmi mirë për djetarë thonë ki lajmë është i marë prej jehudve dhe krishterve ka mundë që i më konë i sakt ka mundë që i më konë i rejshëm dhe nga meri sallallahu aleyhu sallem në ka thonë neve kur t'ju kalzoj njove jehudet diqka apo krishterët la të saddikuhum o la të kedhibuhum asë mës ju thuni qashtu asë mës thuni së qashtu Pse, se ka mundësi më ka në vërtet e na i thojna rren e ka mundësi ajo është rren e na e besojna kjo dëri kur deris ka neve shëriatis në ka kalzue e neve shëriatis në ka kalzue sa bi i ka pas Ademi në transmitimet më të për aferta është se i ka pas 40 fëmi 40 fëmi i ka lind Ademi a.s. pra hava në 20 barqe qysh 20 barqe pro i ka lind 20 barqe Herë, ka që njëzët herë së të zonë, dhe i kalin ka njëzët, ka dy bineqë, katërdhët fëmi. Dhe janë mërëtue gjdo mashkëll me themërën e barku tjetër. Por shembol, kalin dy, pas taj kanë lindër e dy tjerë, dhe janë krytëzue. Pra janë mërëtue njëri me, me tjetërin e të kunderëtën, pra nuk janë mërëtue djali dhe vajza prej një, Barkut. kjo ka qenë domës dëshmëri që me, me fillu e njërzimi dhe mushtu e njërzimi pasaj Allah u gjele gjelelu i ka regullu e shëriatet e tina si që është martesa e njohër pasaj prej tyre janë disa djemë të ti dhe prej tyre janë të njohër dy djemë të cilat janë përlesht njoni me tjetërin rezimeja e kësaj mesele është se Ka ardhur disa transmetime nga sahabët se njëri pritër e ka emrin Habil dhe tjetri e ka emrin Qabil, edhe pse disa dietarë kan thonë nuk kemi hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as ayete nuk e gjat sek emrin Qabil dhe Habil, mirë po, kan qen dy djemtë se sot janë përlesh. Jan përlesh, se cili është më i afërt te Allahu xhella xjalaluhu në disa transmetime, ojse janë rok se cili pemarton një vozë. Pra një motër të të tëre. Ka që i njëna për tëre, shumë e bukur, dhe të dytë kanë dashën vartu që ta. Dhe jam përlesh. Ademi Aleji Salatë të Sramë ka i në mes më gjikua. Ka i në mes më gjikua dhe ka thonë te karra be kurbene. Ka thonë bani kurban. Cëllit të pranot qaj e mërë që ta. Dhe kanë bëhë kurban. Dhe kabili, kurbanin e ka thonë shumë të imtë, shumë pakë. Ndërsa Habilit ka dhonë kurban shumë, dhe Allah u gjellëvalën në atë ko, dhe kjo është me hadithe e cakt, se kurbanin e ka pranue me zjarë, e ka zbrit një zjarë dhe e ka morë kurbanin e pranumë, ajë që ka mbet ka qeni pa pranumë, dhe kër e ka pranue të Habilit, Habilit ka, ka flakrua, ka ka pëzilia, E madhe, dhe Allahu gjellë gjellaluhu E ka përmen këta në Kur'an Ka than Allahu subhana wa ta'ala Vatlu alejhim nebe Ibne i Adem e Bilhak Të regoj au atyre Njerëzve, muslimanve Dhe të gjithve Njarjen e bive Dy bive të Ademit Bilhak me të vërtet Pasaj thot Idhë karrave kurbane Kur të dit banën kurban Dhanë diqka për me Uafru të Zoti Gjelle Gjelalu E që me nda me selen Se kush e mëriton atë qka Për dëshirojnë me e mëritue Fë të kubbile Min e hadihima E njënët jë pranum Wa lem ju të kabbel min e lë akhar E tjetërit nuk jë pranum Njënët jë pranum, tjetërit nuk jë pranum Tha Kale le ektulenëk Tha kamet vra Dhe i pëdrejt lë le qetulën. Djetort kanë thënë, "A ka mundsi? A ka mundsi njerzit me u përlesh duke menduar se këtë është më i mirë? Ka mundsi." Dhe kjo është argumenti. Djetort kanë nxjerrë një mosim nga kjo. Se njeriu shpeshherë mund të më mu u përlesh me dikan dhe me u kacafit me dikan vetëm për një meselë duke mendu se aj është maj mirë e njërës përmendojë se aj është maj mirë e duke dëshmu se unë e jam maj mirë se aj mundet me i nga të së fitje tha le ektulen nëk kam e të vratie, pse val se atie ka pranun kurbanin këtina ja tha Allahu gjellewala kale innema jetë kabbelu Allahu minel mutëtëkin ky i miri pra habili në dhisa të rësmetime i tha Allahu e pranon për e të dëvot shmëve Allohu njështë dhevo që mi di, aje pranë për e atyre që ka dëshiron me ja pranue. Le imbasat të i leje jedheke, li të këtule ni nëse e zgadë dorën të anë me mëvra muë. Ma e në bibasitin i jedhje i lejke li e këtulekë. Tha ti nëse e zgadë dorën me vra, unë e se zgati. Nëse ti e zgadë dorën me vra, unë nuk e zgati. Pasaj tha inni e khafu allahe rabbel alemin tha une i tut në Allahut zotit të botrave kjo është njëjarja dytjemve të bive të ademit njëjarja shumë e madhë nëse ndalmi me kënë njëjarja duhet me, me shkoqit një ligerat të tër ajo që ka e kuptojnë nga kjo ligerat është se Allahut e bare kjo veteala e ka të regu e shpirtin e vrasësit shpirtin e egr shpirtin e ati cili është ka zili, tha për nga mberi, a le i salatu e selam, hasedi i han të mirat, qish i han zjarit drunjët, në një transmitim tjetër tha, hasedi është el halika, ajo është sikur gjileti, kënë bosh gjiletin, ajo nuk lef diqka, faqështu është hasedi, andë i tha, le ektulenënëk, ka me të vrati jetë, dhe kur ka ndru jetë, habili, ademi është mërzitë shumë, se e ka dashtë shumë, se e ka dashtë, ka qenë më respektues ndaj Ademit aleyhis salatu wassalam, ka qenë më i devotshëm dhe e ka dashur shumë. Thojnë dietarët, aq shumë u ka mërzit derisa me vite e ka kujt. Me vite e ka e ka çoit. Dhe në vazdimsi e kanë lut Allahun xhelle xjalaluhu që Allahu t'i japë një djalë sikur Habil. Vazdimsi e kanë lut Allahun xhellu wala që Allahu t'i japë një djalë sikur Habil. Dietar thonë, "Kabili" me familjën e ti janë zhduk. Dhe Allohu të bare kjoë të ala, ja ka quë e një djallë tjetër, Ademit Alehi Salatu e Selam, i cilë e ka posë emrin shejth. Kjo është djallë, i cili në përkëthimin e emrit është dhuratë. Hibe, Allohu ja ka dhonë një dhuratë në zavëncim të me qëtësu Ademin a.s. dhe këta Allahu qëlluale ka bo pengamber ka than pengamberi a.s. inna Allahe enzële miët e sahifeten vë arba asuhufin ala shejthin khamsin e sahife Allahu të bareke vë të ala ja ka zbrit shejthit tazdhët fletushka Allahu ja ka zbrit shejthit tazdhët fletushka kjo është djali i ademi të alej i salatu e selam nga i cili rrjedh krejt njërzimi. Kjo është djali nga i cili rrjedh krejt njërzimi deri ditën e kjametit. Nga kjo djali pas taj ka ardh i drisi, pas taj ka ardh nuhi, që që që të të shofëmi me emër dhe me mbë emër, prej të shejti, deri të këpengamert e tjerë, do të filloj në këtu zanafilën për të kapë historikun e për nga mërëve të tjerë, andaj kër i ka mbush njëmi vite, Ademi Alehi Salatu e Selam, ja ka dhonë një porosi shethi djalit të tina, ja ka mësue orët e ditës dhe të natës, thënë djetarët, dhe kjo ka ngell dheri sotë ditët e sosme, dhe ka me ngell dheri ditën e gjikimit, që 24 orë, është nata, edhe dita këta ja kam su Ademi Aleyhi Salatu Dhe thonjën djetarët Inë në nësabë bëni e Ademe Eljoh me kulluha të nëtehi Ila shejth, kërrejt njërzit Këthejhën të baba Shejthi A egzistojnë fe Të dhevjuara Që mendojnë se Na e kena prejardin prej kabilit Na e kena prejardin prej kabilit Ndërsa në islam dhe në historitë e muslimanëve, ne nuk e kemi na prejardhën për prej Kabilin. Nuk e kemi na prejardhën për prej Kabilin, po e kemi prej shejthit i cili është dhuratë e avancim për Habilin, e çka thënë pejgamberi Allahu te bareke وتعالى, dhe kur ka vdek, kanë zbrit më laçët, e kanë çefinos, e kanë parfumos e kanë lyje me sendet të miran nga gjeneti Allahut të bare kjovë të ala, dhe ja kanë falë gjenazën me këtër të këbire, të të pengamberi Alehi Salatu e Selam në disa transmitime të cilat janë objekt diskutimi, se nga këtu kanë gelë falja e gjenazët deri të këditën e gjikimit, që mi a falë një riju gjenazën, pasaj e kanë varos Ademin Alehi Salatu e Selam në disa transmitime është varos në, Indi, në disa transmitime është, vër është vërosë në Palestinë, në Kutsë, e kësë me rasi dhe, cila dë qoftë e vërteta, kjo nuk është me argumente e vërtetume, ajo që ka neve dëshirojna me përfundu këtë ligjarat, është se Ademi Alehi Salatu e Selam është baba i njërzimit, është baba i njërzimit e zanafil la sanjerzimit prej ti kanë mburur sifatat e njerzimit Allahu xhele xhelalu e ka zëdh ata dhe ka bënëriu më të mençur e ka bënëriu më të bukur dhe Allahu tebaraka ve teala ka më e bë e gjithë njerzimin prej banorëve të xhennetit në fytyrën e tijna në bukurinë e tijna në fuqinë e tijna dhe ë takatin e tijna kjo është ajo që ka i përket historisë së Ademit alayhisalatu wassalam kjo është çka e kena thanë është shumë ma e pak sa ajo që ka duhet mu thonë. Ajo që ka sështonë është shumë edhe ma shumë. Mbi çaktë për ngushtimin e takos na elusim Allahun te bareke ve te ala qe Allahu xhella xhelalu te jetik nosh merave elusim Allahun subhane ve te ala qe Allahu xhella xhelalu te jap dije te begatshme na jap dije te dobishme elusim Allahun subhane ve te ala qe Allahu xhella xhelalu ut na shton dije ne Kur'anit na shton dije ne sunetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem elusim Allahun te bareke ve te ala qe Allahu xhella xhelalu ojerimin ton takish pranua adorimin ton Allahu te bareke ve te ala te ban qabul mos na qen neve mundin posht elusim Allahun xhella الله تبارك وتعالى مسلمان قدت شان الله تنديه من يتيمات مسلمان والله تسريحان تسريحان سقم نورة الله جل وعلا تنديه من الوسم الله سبحانه وتعالى الله جل جلال ودنا من صلما پريتو وشم رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين